Vešel karotka. Všeru si jich nevšiml a pomalu přešel ke stolu. Zablesklo se a místností protáhl závan síry, když zapálil nejdřív Sirku a pak svíčku na stole. Sundal si helmu a pak mu najednou poklesla ramena, jako kdyby teprve teď dovolil, aby mu na ně dopadla obrovská váha. Slyšeli, jak říká, to nemůže být pravda. Co nemůže být pravda, řekla Angua. Karotka se otočil. Co tady děláš? Ukradli ti uniformu, když jsi byla na výzvědách v cechu vrahů, Napovídali pohotově gaspoda. Ukradli mi uniformu, když jsem byla v cechu vrahů na výzvědách. Karotka se na ní upřeně díval. Byl tam takový stařík, který si pořád něco mumlal pro sebe. Strašlivě vlezlý, mrňavý, s vyzáblýma rukama. Ano, to je on. Starý rum smrděl. A se ji vyměnil za pětí. Ale já vím, kde nocuje. Připomeň mi, abych za ním, až budu mít čas, zašel a promluvil s ním. Ať tě ani nenapadne, aby se si ptal, co měla na sobě, když byla v cechu na výzvědách, řekl gospoda, který se právě plazil pod postel. Buď ticha řekla Angua. Prosím? Zjistila jsem, jak je to s tím pokojem. Bydlel tam někdo jménem. Eduard zemřelý, pozdychl si karotka a těžce dosedl na postel. Zaskřípala prastará pera. Jak to víš? Myslím si, že hrabě zemřelý ukradl to nic. Myslím si, že on zabel Ferdinanda. Ale vrah, který zabíjí, aniž by za to byl placen? To je ještě horší než trpaslík a jeho nářadí. Horší než klauni a jejich tváře. Slyšel jsem, že doktor Kruxminor je skutečně vyvedený z míry. Jeho vrahové pročesávají město a hledají toho mládence. Aha, no, v tom případě bych nechtěla být v jeho kůži, až ho najdou. Já bych nechtěl být v jeho kůži už teď. A je jasné, kde ta kůže teď je. Má je na svém ubohém těle. A oba jsou po smrti. Takže vrahové ho už našli? Nenašli. Ale našel ho někdo jiný. A pak ho objevili potroublost navážkou. Pokud to dokážu posoudit, je mrtev už několik dnů. Už chápeš? To je vlastně nemožné, ale já mrtvému směl Ferdinandův v make-up a stáhl falešný nos a byl to každopádně on. A paruka je z těch správných zrzavých hlasů, musel jít rovnou ke kladi v bušovi. Ale někdo přece střílel po naváškovi a zabil tu žebravou dívku. Tak. Angua se sedla vedle něj. A to už nemohl udělat Eduard. No, Karotka si odepěl hrudní plát a stáhl kroužkovou košili. Takže hledáme někoho jiného. Třetího muže. Jenže tady nejsou žádné stopy. Je tady jen ten muž s ručnicí. Někde ve městě. Může být kdekoliv. Já jsem strašlivě unavený. Pera znovu zaskřípala když Karotka vstal a přešel zpět ke svému stolku. Usedl, přitáhl si kus papíru, prohlédl tušku zaostřil ji mečem, chvilku se zamyslel a pustil se do psaní. Angua ho tiše pozorovala. Karotka měl pod kroužkovou košilí koženou kazajku bez rukávů. Vysoko na levé ruce, těsně pod ramenem, měl mateřské znaménko tvaru královské koruny. Ty si to všechno zapisuješ, jak to dělal kapitán Elanius? Ne. A co to tady děláš? Píšu domů našim. Vážně? Často píšu našim. Slíbil jsem jim to. A kromě toho mi to pomáhá přemýšlet. A táta mi v odpovědích poskytuje skvělé rady. Před karotkou byla dřevěná krabička. V té byly pečlivě srovnány dopisy. Karotkův otec měl ten zvyk, že synovi odepisoval robu jeho vlastních dopisů, protože v hlubinách trpasličího dolu se papír získával jen velmi obtížně. A rady jakého druhu? Obvykle o dolech a dolování. Nestabilní kameny, pohyblivé písky, spěry a výdřevy. V dole nesmíš nic odbývat. Všechno musí být uděláno naprosto správně. Jeho tuška skřípala po papíře. Dveře byly stále do kořán, ale v tom okamžiku se ozvalo nesmělé zaklepání, které se snažilo nenápadně naznačit, že klepající samozřejmě vidí, že karotka má ve svém pokoji nedostatečně oblečenou mladou dámu a proto se snaží zaklepat, aniž by byl prakticky slyšet. Tračník si odkašlal. Bylo to podměšilé odkašlání. Co pak, seržante, řekl Karotka, aniž se otočil. E, co si přejete, abychom udělali teď, pane? E, pošlete je ve skupinkách do města, seržante. Vždycky jeden člověk, jeden trpaslík a jeden troll. E, rozumím, pane. A co budou dělat, pane? Budou se snažit co nejvíce zviditelnit seržante. E, jistě, pane. E, pane, objevil se tady právě další dobrovolník, je to pan Zachmurný, pane, Zilmové ulice, ten upír, ale jak bych vám to upír je jenom technicky, on pracuje na jatkách, takže vlastně ani není. Hezky mu za nás všechny poděkujte a pošlete ho domů, seržante. Tračník vrhl pohled na Angu. Rozumím, pane, dobrá ale nebyly by s ním žádné potíže, u něj jde jenom o to, že potřebuje zvýšené množství hemoglobínu v krve. Ne. No dobrá, fajn, tak já mu teda řeknu, aby šel pryč. Tračník za sebou zavřel dveře. Panty potměšile zaskřípily. Oni ti říkají pane? Všiml jsi z toho? Já vím, není to ale správné. Kapitán Elánius říká, že by lidé měli myslet samostatně. Potíš je ale v tom, že oni myslí samostatně, jenom když jim to řekneš. Jak píšeš eventualita? Taková slova já nepíšu. Hm, kadotka se pořád ještě neohlédl. Budeme držet město až do rána. Myslím, že to všichni pochopili. To tedy těžko, pomyslela si Angua v soukromí své hlavy. Ale viděli přitom tebe, takže se budou snažit. Je to jako hypnoza. Lidé žijí tvoje představy. Ty sníš stejně jako velký Fido, jenže on si nechává zdát noční můry, zatímco ty se snažíš snít to nejlepší pro všechny. Ty si myslíš, že ve své podstatě jsou všichni dobří a laskaví. A oni tomu na ten krátký okamžik, kdy jsou ve tvé přítomnosti, věří také. Od někud z ulice jsem dolehl zvuk kloubů rytmicky dopadajících nadláždění. Navážků v oddíl začínal další obchůzku. Tak dobře, stejně se to dříve nebo později dozví. Karotko? Hm. Eh, – Podívej, když jsme na Navážka a já nastoupili k líce, prostě víš, proč jsme to byli právě my tři? – No samozřejmě, zastoupení menšinových skupin. Jeden trol, jeden trpaslík, jedna žena. – Hm. Angua zaváhala. Venku stále ještě zářil měsíc. Mohla mu to říci se běhnout dolů, proměnit se a zmizet z města dřív, než se rozední. Musela by to udělat. Na útěky z měst byla expert. Ono to tak přesně nebylo, pokračovala váhavě. Víš, ve městě je poměrně dost nemrtvých a Patricej trval na tom, aby... Tak kdyby si hezky palíbil! A zval se z postele gaspodu v hlas. Angua stuhla. Karotkova tvář na sebe vzala ten vzdáleně nepřítomný výraz člověka, jehož uši slyšeli hlas, o němž je jeho mozek přesvědčen, že neexistuje. Začal se červenat. Gaspodo, vytříkl Angua v psovštině. Vím, co dělám, ne? Muž a žena? To je osud. Angua vstala. Karotka vyskočil tak rychle, že převrátil židli. Už musí mít. Hm, ještě. Tak a teď stačí natáhnout v ruce. To nemůže fungovat, pomyslela si Angua. Nikdy to nefungovalo. Velkodlaci by se měli držet ostatních velkodlaků, protože jedině oni chápou, o co. Jenže na druhé straně, když už tedy bude muset stejně utéct z města, tak zvedla prst. Okamžik. Řekla klidně, jediným rychlým pohybem se natáhla pod postel a vytáhla gaspodu za kůži na krku ven. Patřebuješ mě? knoural pes, když ho nesla ke dveřím. Co pak nechápeš, že on vůbec neví, co to znamená užít si? Jeho představa správný jízdy je ukázat ti kolos Ang Morporskej. Okamžitě mě polož na... Dveře se zabouchly a Angua se o ně opřela čelem. Skončí to stejně, jako to skončilo v pseudopolisu a v kvirmu a Anguo nadechl se karotka. Obrátila se. Neříkej nic, odpověděla. A možná se to podaří. Po nějaké chvíli Pera ve staré posteli znovu zaskřípala. A ještě o chvilku později se s desátníkem Karotkou zachvěla země plocha. A roztočila se tak rychle, že se neunavovala ani tím, aby odřekla čerstvý chléb a noviny. Desátník Karotka se probudil ve čtyři hodiny ráno v onu tajemnou hodinu, kterou znají jen noční tvorové jako zločinci, policisté a jiné ztracené existence. Ležel na své polovině úzké postele a zíral do stěny. Byla to rozhodně velmi zajímavá noc. I když byl skutečně jednoduchý, nebyl hloupý a z doslechu věděl, že existuje něco, čemu se říká technika styku muže a ženy. Spřátelil se s několika mladými dámami a bral je tak dlouho na různé procházky, kde jim ukazoval umělecké mříže, kašny a zajímavé veřejné budovy, až ztratili zájem. Mnohokrát patroloval v kurvý díře, i když se paní Dlaňová a cek Švadlenek pokoušeli přesvědčit patricie, aby tu oblast přejmenoval na ulici dohodnuté náklonosti. Zatím však ženy nikdy neuváděl do konkrétních souvislostí se svou osobou. Abychom tak řekli, nikdy si nedokázal představit, kde a jak by do nich zapadl on. Tohle pravděpodobně není věc, kterou by měl psát svým rodičům. Oni už to téměř určitě stejně znají. Vyklouzl z postele. V místnosti s zataženými závěsy bylo strašlivé vedro. Za ním se Angua překulila do prázdného dolíku, který zůstal v posteli po jeho těle. Pak oběma rukama současně trhl závěsy a vpustil dovnitř měkké, stříbřité světlo měsíce v úplňku. Zazdálo se mu, že zaslechl, jak za ním Angua vzdychla ze spaní. Někde na pláních za městem musela být bouře. Karotka viděl, jak vzdálený obzor osvětlují blesky a cítil ve vzduchu déšť. Město však bylo stále ještě rozpálené jako pec a naděje na přicházející bouři pocit vedra ještě zhoršovala. Nedaleko před ním se tyčila věž umění. Výdával jí denně. Byla dominantou poloviny města. V posteli za ním zaskřípala pera. Myslím, že bude, začal a otočil se. Přitom minul záblesk měsíčního svitu, který se odrazil na vrcholku věže od něčeho kovového. Seržant Tračník seděl v horkém nočním vzduchu na lavici před strážnicí. Od někud zevnitř se ozývaly dunivé zvuky. Potroublo se před deseti minutami vrátil s pytlem nářadí, několika helmicemi a odhodlaným výrazem. Tračník neměl nejmenší ponětí o tom, na čem ten malý ďábel pracuje. Znovu se dal do počítání a velmi pomalu kontroloval jména ve svém bloku. Není o tom pochyb. Noční hlídka teď měla skoro 20 členů. Možná i víc. Navážka se dostal do mírně euforického stavu a vzal do přísahy další dva lidi, jednoho trola a dřevěného manekýna, který stál před obchodem Korková punčocha, naty a kampeny. A dal dlouho po událostech popsaných v této knize podnět ke vzniku Ang morporské lidové písně pro cínovou píšťalku a nosní díryky – když jednou jsem podolní broud bloumal, spatřil jsem berbíře, kteří chytali lidi za ruce a za nohy a říkali jim, že dobrovolně vstoupí do řad hlídky nebo jim někdo nakoupe kouhulách. Tak jsem se raději vydal ulicí Broskvové bublaniny a holofernovou a zpíval jsem si tralala a tak dále a tak dále. Ta píseň se nikdy neujala. Jestli to ale takhle půjde dál, budou muset otevřít starou strážnici vedle hlavní brány jako za starých časů. Nepamatoval si, že by za jeho času měla noční hlídka dvacet mužů. Zatím to vypadalo jako dobrý nápad. Rozhodně se tak podařilo udržet věci v klidu. Jenže ráno se o tom dozví Patrici a bude chtít vidět velícího důstojníka. A o to právě šlo. Seržant Tračník si totiž nebyl tak docela jistý, kdo v této chvíli byl velícím důstojníkem. Cítil, že by to měl být buď kapitán Elánius, nebo z jakéhosi blíže nedefinovatelného důvodu desátník Karotka. Jenže kapitán nebyl po ruce a Karotka byl jenom desátník. Alfred Tračník nabýval stále silnějšího a nepříjemnějšího dojmu, že až si Lord Vetinary zavolá onu zodpovědnou osobu, neodpustí si ironické otázky typu: Mohl byste mi říci, kdo že bude platit jejich mzdu? A bude to on, seržant Tračník, a pěkně se v tom poveze. Bez pádla. A taky jim docházely hodnosti. Pod seržanta byly jen tři nižší hodnosti. by začínal být velmi nedůtklivý, když se začalo mluvit o tom, že by se měl ještě někdo povýšit na desátníka, takže na nižších stupních dojde k pěkné skrumáži. Kromě toho někteří z nováčků si vzali do hlavy, že nejsnadnější a nejrychlejší cesta k povýšení je přesvědčit ke vstupu do hlídky půl tuctu dalších mužů. Při rychlosti, jakou to praktikoval navážka, by musel být tenhle troll do konce měsíce generálporučíkem, velitelem štábu. A nejpodivnější na tom všem bylo, že karotka je stále jenom... Když se ozvalo zařenčení skla, zvedl tračník hlavu. Horním oknem vyskočilo něco zlatého a nezřetelného, dopadlo to do stínu a uteklo dřív, než poznal, co to bylo. Dveře strážnice se otevřely a vyběhl z nich Karotka s taseným mečem v ruce. Kam to běželo? Kam to zmizelo? Hmm, nevím, co to u dňábla bylo. Karotka se zastavil. Hmm, no, nejsem se jistý. E, karotko? Seržo? E, na tvém místě bych na sebe hodil nějakej hadrhochu. Karotka stál a upíral oči do šera časného rána. Víte... Otočil jsem se a ono to tam bylo a pak se podíval na meč ve své ruce, jako kdyby si teprve teď uvědomil, že ho má. Ale k sakru, zachmuřil se. Vyběhal zpět do pokoje a chopil se svých spotků. Když se do nich chvatně soukal, uvědomil si, že mu v hlavě zní myšlenka čistá a jasná jako led. Kdysi ale trouba, co? Zebral si ten meč docela automaticky, ne? No to jste, fuj, Teď vzala rohá a už ji nikdy v životě neuvidíš. Otočil se. Od Prahu ho upřeně pozoroval malý šedý voříšek. Takový šok mohl taky způsobit, že už se nedokáže přeměnit zpět, hovořili k němu dál myšlenky. Co pak na tom záleží, že je vlkodlačice? Dokud jsi to nevěděl, bylo ti to šuma fuk? A abys věděl, tak náhodou, kdybys měl u sebe suchár, bylo by užitečný hodit ho tomu malému pejskovi na Prahu, jenže v této situaci asi žádnej nemáš, co? No tak nic, zapomeň na to. Peda hochu, ty jsi to ale fakticky pohnojil, tak ti řeknu, co? Myslel si Karotka. Háv, háv, řekl umolousaný voříšek. Karotkovi naskočili na čele vrázky. Takže to ty, co? Řekl a ukázal mečem. Já? Psi přece nemluví, odpověděl gaspoda spěšně. Hele, já bych to měl vědět nejlíp, sám jsem pés. Řekni mě, kam utekla. Okamžitě, nebo... Nebo co? Poslyš, první věc, kterou si v životě pamatuju, je, že mě někdo hodil do řeky s cihlou. Mě... A to jsem měl nemotorné nožky a ucho veselé obrácené na ruby. Víš co, byl jsem heboučké Štenátko. No dobrá, byl to ang a mohl jsem dojít na břeh. Taky jsem to udělal. Ale tak to začalo a prakticky se to už nikdy nezlepšilo. Došel jsem sice na břeh, ale v pytli a tu cihlu jsem táhl sebou. Trvalo mi tři dny, než jsem se prokousal ven. No, tak pokračuj, klidně mi vyhrožuj dál. Prosím? Gaspoda se poškrabal za uchem. Možná, že by se mi ji podařilo vystopovat. Ovšem, kdyby se mi dostalo, rozumíš té správné pobítky? Jestli najdeš, dostaneš, co budeš chtít. Aha, jestli, no samozřejmě. To je ovšem pěkně ožehavá věc, tohleto jestli A co takhle nějakou dálohu? Podívej se na tyhle plapky, unavené a ošlé. A tenhle čenich nečenichá sám od sebe. Ne, pane, je to velmi jemně naladěný nástroj. Jestli se do toho okamžitě nedáš, tak ti osobně zaváhal. Nikdy v životě nebyl krutý ke zvířatům. E, tak tě osobně předám seržantu tračníkovi, aby tvůj přečin posoudil. Hm, to se mi líbí. Stimulace. Zainteresovanost. Pak přitiskl svůj trudovitý čenich k zemi. Bylo to všechno pouhé divadlo, protože Anguin pak se táhl vzduchem zřetelný jako duha. Umíš vážně mluvit? Ujišťoval se ještě karotka. Gospoda obrátil oči k nebi. Samozřejmě, že ne? Postava dosáhla vrcholku věže. Po celém městě svítily lucerny a svíce. Ta světla ležela všude pod ním, kam oko dohlédlo. Desetitisíce malých k zemi připoutaných hvězd. A on mohl zhasnout kteroukoliv z nich. Bylo to jako býti bohem. Slyšel vytí psů zvuky hlasů. Tu a tam některý z nich zasněl silněji než ty ostatní a vznesl se k nočnímu nebi. Tohle byla moc. Ta moc, kterou vládl tam dole, moc říct si, udělej to nebo ono, to bylo jen lidské, ale tohle, Tohle bylo jako býti bohem. Přitáhl si ručnici k rameni, zasunul do ní šest trubiček s náboji a namátkou namířil na jedno ze světel. A pak na jiné. A na další. Neměl ji nechat zastřelit tu žebravou dívku. To nebylo v plánu. Představení cechů to byl plán ubohého Eduarda pro začátek představení cechů. Nechat město bez vůdců a vezmatku a pak uvést svého nesmyslného kandidáta a říct si běž a panuj, je to tvůj osud. Tenhle druh myšlení to byla stará nemoc. Lidé ji většinou chytí, když si na hlavu vloží královskou korunu nebo když čtou příliš mnoho hloupých historik. Ty jsi věřil? Pcha! Ty jsi věřil, že nějaký hloupý trik, jako třeba to, že někdo vytáhne meč z kamene, je kvalifikace pro královský úřad. Meč z kamene? Ručnice byla mnohem kouzelnější než taková věc. Ulehl na střechu, pohladil ručnici a čekal. Začal nový den. Já... Nikdy nic nevsal. Zabručel koksicht a obrátil se na své kamenné desce na druhý bok. Navážka ho udeřil přes hlavu obuškem. E, staňte, vy vojáci, jedu, jedu, jedu. Začal další překrásný den v hlídce. Strážník koksicht, staňte, vy hrozně hlíný chlapé. O 20 minut později přehlížel seržant tračník nevyspalýma očima svému muže. Všichni se krčili na svých lůžkách s výjimkou svobodníka Navášky, který seděl vzpřímený jako pravítko a na tváři měl výraz úřední dychtivosti. E, e, dobré chlapi, takže protože jste se... E, vy chlapi teď moc dobře poslouchejte. E, děkuji vám svobodníku Naváško. Kapitán Elánius se dnes žení, my mu uděláme čestnou gardu, tak jsme to dělávali za starých časů, když se některý z mužů hlídky ženil, takže chci, abyste si vyleštili helmice a hrudní pláty a vaše kohorty budou jako z cukru, rozumíte? Nechci vidět ani flíček, kde je desátník Noblhoch? Ozvalo se zařenčení, když si svobodník navážka srazil z hlavy svou novou helmu. Už se tady neukázal celé hodiny, pane. A někteří z vás, kde je strážnice Angua? Břink. Nikdo ji neviděl od včerejšího večera, pane. Dobrá, přežili jsme noc, přežijeme i den. Desátní Karotka říká, že musíme vypadat přísně a schopně. Přink. Rozkaz, pane. Svobodníku vážko, Pane. Co to máte na hlavě? Přink. To mi udělal svobodník Potroublo, pane. Speciální myslící helmice s hodinovým strojem. Potroublo si odkašlala. Mm, ty velké věci, to jsou hladicí plochy, vidíte? Natřené na černo. Získal jsem od svého bratrance jeden hodinový stroj, který pohání tady ten větrák a žene vzduchna. Když viděl tračníkův výraz, umlkl. E, tak to je to, co jste vyráběl celou noc? Ano, pane, zjistil jsem totiž, že trolí mozek se v našich podmínkách... Seržant ho umlčel pohybem ruky. E, Hmm, takže my máme vojáka, který funguje na hodinový péro, co? E, takže teď můžeme říct, že jsme skutečně modelové jednotka. Gaspoda byl místopisně zmatený. Věděl více-méně, kde je. Byl někde za stínovem v bludišti doků a ohrad pro dobytek. I když si myslel, že mu patří celé město, tohle nebylo jeho teritorium. Potulovaly se tady krysy skoro tak velké, jako byl on sám a on podobou vzdáleně připomínal teriéra. Ankmorporské krysy byly dost inteligentní na to, aby si toho všimli. Už ho pokopali dva koně a málem ho přejel vůz. A ztratil pachovou stopu. Kličkovala sem a tam kutovala po střechách a několikrát přešla řeku. Vlkodlaci měli od přírody dar ztratit se svým pronásledovatelům. Konec konců ti, kteří přežili, byli potomky těch, kteří dokázali utéct si davu. Ti, kteří to nedokázali, neměli nejen žádné potomky, ale ani hroby. Mnohokrát se mu její pach ztratil u vysoké zdi nebo u nízké budovy a on pak pracně v kruzích pokulhával kolem, dokud stopu znovu nenašel. Rozpolcenou psí, myslí mu probíhaly nesourodé myšlenky. Chytrý pes vám raz den? Všichni říkají, hodný pěšek. Ne, to, to neříkají. Dělám to jenom proto, že mi vyhrožoval. Ten úžasný čenich, Nechtěl jsem to udělat. Dostaneš kostičku. Jsem jenom proskal na moři života. Kde je hodný pejsek? Brž hubu. Zatímco po obloze pomalu postupovalo slunce, Gaspoda ještě pomaleji postupoval po zemi. Jeeves roztáhl závěsy a do místnosti se vlila sluneční záře. Elánius zasténal a pomalu se posadil na pomačkané postely. Dobrý bože, člověče, kolik je to hodin? Téměř z devět dopoledne, pane. Devět ráno? A proč mě budíte v tuhle nekřesťanskou hodinu? Nikdy nevstávám dřív, než odpoledne ztratí svůj lesk. Ale pane, pán už přece není zaměstnán, pane. Elánius se podíval na chumel smotaných dek a prostě radel. Měl je omotané kolem nohou a zadrhnuté na uzel. Pak se vybavil ten sen. Procházel městem. No, možná, že to nebyl ani tak sen, jako podvědomá vzpomínka. Vždyť takhle procházel městem každou noc. Nějaká část tam uvnitř něj se nevzdávala. Jedna Elánejová část se učila být civilem, ale ta druhá stále ještě kráčela ne, pokračovala jiným krokem. Myslel si, že celé město vypadá opuštěnější a temnější než obvykle. Přeje si pán, abych ho oholil, nebo se oholí sám? Jsem nervózní, když mi někdo mává kolem obličeje na houčepeli. Ale jestli mi zapřáhnete koně do vozu, pokusím se přesunout na druhý konec koupelny. Velmi vtipné, pane! Elánius měl vlastní vanu hlavně proto, že to teď byla velká novinka. Uvědomoval si všeobecný ruch, který signalizoval, že celý dům s bzukotem směřuje k hodně S. Lady byla věnovala přípravám své svatby všechno to přímé a konstruktivní myšlení, které obvykle vkládala při chovu svých draků do odstranění takové vrozené vady, jako byly převislé uši. Už třetí den se v kuchyni otáčelo půl tuctu kuchařů. Pekli celého vola a prováděli neuvěřitelné věci s cizokrajným ovocem. Až donedávna se Elanius představoval pod pojmem skvělé jídlo ledvinky s těstovinami a hojte syn, pro něj byly kousky síra na párátku napíchané do půlky greffrutu. Měl jakýsi vzdálený dojem, že budoucí novomanžel by neměl ráno před snadkem vidět svou nastávající snad proto, aby ještě náhodou dobot. To byla smůla. Byl by si rád s někým pohovořil. Kdyby si mohl s někým popovídat, třeba by mu to všechno dalo nějaký smysl. Uchopil břitvu a podíval se do zrcadla na tvář kapitána Samuela Elánia. Dračník zasalutoval a pak se na karotku lépe podíval. Jste v pořádku, pane. Vypadáte, jako kdybyste se potřeboval pořádně vyspat. Městem se začaly rozléhat první pokusy o odbytí desáté hodiny a zvuk zvonů rychle sílil. Karotka se odvrátil od okna. Byl jsem venku a rozlížel se po městě. Dnes ráno se objevili další tři nováčkové, Pane. Dožadovali se vstupu do Karotkovy armády. Zdálo se, že mu to dělá poněkud starosti. Výborně. Navážka jim poskytl velmi základní výcvik. Zatím to funguje. Když jim skoro hodinu hulákal do uší, dělají teď všechno, co jim řeknu. Chci, aby všichni muži, které můžeme postrádat, zaujali postavení na střechách mezi palácem a univerzitou. Uh, už jsou tam vrazy a cek zlodějů tam poslal svý chlapy taky. Jsou to vrazi a zloději, my ne. A dohlédněte na to, aby byl někdo i nahoře na věži umění. Pane? Ano, seržante? Uh, říkali jsme si jako mládenci, a víte, no? Ušetřilo by nám to hodně starostí, kdyby jsme zaskočili k mágům a požádali je... Kapitán Elánius si s magií nikdy nic nezačínal. Ne, ale žádnou magii, seržante. E, rozumím, pane. Čestná garda připravena? E, ano, pane. Jejich kohorty jen září purpurem a zlotem, pane. Skutečně? E, jistě. Udržované čisté kohorty jsou velmi důležité. E, to dokáže nepřítele vyděsit k smrti. Výborně. Jenže nemůžu najít desátníka noblho, chapané. A komplikuje nám to nějak situaci? No, znamená to, že čestná garda bude o něco chytřejší, než se počítalo, pane. Pověřil jsem ho zvláštním posláním. A hm, no, nemůžeme najít ani strážnici Angu. Seržante? Tračník v duchu stuhl. Na ulicích pomalu odeznívaly zvony. Věděl jste vy, že je to vlkodlačice? No, kapitán Elanius něco takového naznačil, pane. Jak to naznačil? Tračník o krok ustoupil. No, on tak nějak řekl, Frede, ta ženská je zatracená vlkodlačice. Nelíbí se mi to víc než tobě, ale veterináři trvá na tom, abychom přijali i jednoho z těch. A je pořád lepší než zombi nebo upír. Nic s tím nenaděláme. To mi naznačil. Aha, no, je mi to líto, pane. Tak teď, abychom zvládli ten den, Frede. To je všechno. Cing, cing a link, ping. Zapomněli jsme kapitána vypředat jeho hodinky, řekl karotka a vytáhl z kapsy látkový sáček. Odešel a jistě si myslel, že je nám to jedno. Pravděpodobně čekal, že dostane hodinky. Vím, že to byla vždycky tradice. Těch posledních několik dnů bylo pěkně rušných, pane. Víte co, můžeme mu je dát hned po svatbě. Karotka vsunul sáček zpět do kapsy. Hm, asi ano. E, dobrá, a teď k organizačním věcem, seržante. Desátník Noblhoch pomalu tápal temnotou pod městem. Jeho oči už přivykly šeru. K smrti toužil po cigaretě, ale Karotka ho před něčím takovým důrazně varoval. Vezmi pitel, drž se té cesty, po které jsme šli, a přines zpátky tělo. A ne, abys mu ukradl nějaké šperky. Lidé už pomalu plnili velkou síň neviditelné univerzity tom byl Elánius neoblomný. Byla to jediná věc, ve které odmítl ustoupit. Nebyl v zásadě ateista, protože na světě s několika tisícovkami bohů patřil ateismus k základnímu předpokladu vyhynutí postiženého jedince. Neměl prostě bohy rád a nechápal, co je jim do toho, že on se žení. Odmítl všechny kostely a chrámy ale velká síně měla ten chrámový vzhled, o kterém si většina lidí myslí, že je vhodný pro podobnou příležitost. A není pravděpodobné, že by se tam objevil některý z bohů, i když by se tam většina z nich pravděpodobně cítila jako doma. Elánius se tam vydal napřed, protože na světě není méně užitečná a zbytečnější osoba, než ženich těsně před svatbou. Zaměnitelné Emy ovládly dům. V síni už bylo několik ceremoniářů připravených vyspovídat hosty a zjistit, na které straně stojí. Také se tam zdržovalo několik starších mágů. Na takovém společensky důležitém sňatku stejně jako na svatební hostině potom, byly samozřejmě automaticky hosty. Snad bude jeden pečený vůl stačit. Navzdory své hluboké nedůvěře k magii měl Elánius máky docela rád. Nepůsobili žádné obtíže, tedy přesněji řečeno nepůsobili nikdy takové obtíže, kterými by se on musel zabývat. Pravda, občas nalomili časoprostorové kontinuum nebo zajeli skanojí reality příliš blízko ke zpěněným bílým vodám Chózu, ale skutečný zákon neporušili nikdy. Dobré ráno, arcikancléři. Arcikancléř vzoromil výsměšek, svrchovaný pán a vládce všech ankmorporských mágů, kdykoliv mu byly ochotně naslouchat, zakýval veselé na pozdrav. Dobré ráno, kapitáne. Musím říct, že dnes je na to obzvláště krásný den. He, <těk> na to krásný den? Zasmál se pobaveně kvestor. No nazdar, už je zase mimo sebe. Já tomu chlapovi nerozumím. Máte někdo pilulku zesušených žab? Provzoromila výsměška muže předurčeného přírodou k životu pod širým nebem a k tomu, aby šťastně hubil cokoliv, co se šustlo v křoví, bylo naprostou záhadou, proč je kvestor, muž předurčený přírodou, aby seděl někde v malém kumbále a sčítal nekonečné řady čísel, tak strašlivě nervózní. Pokoušel se ho z toho, jak sám říkal, dostat už všemi možnými způsoby. Ty způsoby zahrnovaly kanadské žertíky, nečekaná buzení doplněná přes polním během nebo takové alegrace, jako vyskočit na kvestora v masce upíra krváka. To vše, jak arcikancléř vždycky říkal, jen proto, aby toho chlapa vytáhl z ulity jeho vlastního já. Obřad měl sloužit děkan, který si ho velmi pečlivě vymyslel. V Ankmorporku totiž neexistoval žádný vžitý civilní svatební obřad. Nižší vrstvy to většinou odbývaly nějakým tím... No, tak tedy ano, když už to musí být. Děkan na Elány a nadšeně zamával. Dali jsme si speciálně k téhle příležitosti vyčistit náš nástroj... Volal a ukazoval ke starodávným barhanům. <tějí> Nástroj! <tějí> Hechtal se kvestor. A je to překrásná věc, jak už to u těchhle starých nástrojů bývá. Výsměšek se odmlčel a pokynul několika mágům studentům. Odveďte kvestore a dohlédněte na to, aby si na hodinku lehla, no. Obávám se, že ho zase někdo nakrmil masem. Na vzdáleném konci velké síně se ozval sykot a pak přiškrcené zakvičení. Elánius zíral na obludnou spleť píšťal. Ke šlapání měchů je zapotřebí osmi studentů, pokoušel se vzoromil překřičet sípot a pískání. Ten skvostný nástroj má tři klávesnice a stovku kurejstříků, dvanáct z nich je označeno otazníkem. No, to mi připadá jako něco, na co nemůže nikdo umět hrát, odpověděl Elánius. No právě, ale tady jsme měli velké štěstí. Zvuk varhane na okamžik zesílil takže se sluchové nervy většiny přítomných preventivně odpojily. Když se po nějaké chvíli při poklesu síly zvuku znovu připojily v oblasti prahu bolesti, Zachytili výjimečně pokřivené akordy Mandlesinova svatebního pochodu. Bylo jasné, že skladbu hraje někdo, kdo zjistil, že nástroj nemá jen klávesnice, ale také celou škálu speciálních zvukových efektů od zvuků vydávaných při nadýmání až po komický kachní kvakot. Mezi sonickými explozemi bylo možno tu a tam zaslechnout nadšeně úžasné AAAK! Elánius vykřikl, odkud z podstolu na výsměška. Úžasné, kdo je postavil? Nevím, ale na výku klávesnice mají jméno Z.H. Johnson. Ozvala se sestupná sekvence, zaškytalo několik posledních efektů a nastalo ticho. Ti mládenci pumpovali zásivníky celých 20 minut chlubil se výsměšek, který se zvedl ze země a teď se pomalu oprašoval. A u Voxdej nezapomeňte na tu pauzu, buďte tak laskav. A ok! se obrátil zpět k Elányovi, jenž měl na tváři klasický předsvativní výraz, který by byl ozdobou každého voskového panoptika. Syň se rychle plnila. E, já se v těch věcech příliš nevyznám, ale prste nemáte. Mám. Kdo povede nevěstu? Její strýc Žertomil. Je tak trochu senilní, ale ona na tom trvá. A svědek? Kdo? No přece svědek, nevíte? Podávám prsten a musí si vzít nevěstu, kdybyste náhodou utekl, nebo tak nějak. Děkan si o tom četl nějakou knihu, že děkane? A jistě... Přikývil děkan, který celý předchozí den strávil pohroužen do velké knihy o etiketě sestavené Lady Deidre Vagónovou. Když už je jednou nažavená, někoho si vzít musí. Nemůžeme dovolit, aby nám nevdané nevěsty pobíhaly jen tak volně kolem a ohrožovaly celou společnost. Na světka jsem úplně zapomněl. Knihovník, který momentálně opustil varhony, protože je bylo třeba znovu napumpovat, se rozářil. A ok? No tak běžte a někoho si najdete. Máte na to ještě pořád skoro půl hodiny. Ale to není jen tak. Svědci přece nerostou na stromech. O ok? Vůbec mě nenapadá, koho bych o to měl požádat. O ok? Knihovníkovi se líbila povinnost světka. Mohli jste líbat nevěsty a oni před vámi nesměli utéct si. Když se ho Elánios nevšímal, byl knihovník opravdu zklamaný. Svobodník potroublo pracně vystoupil po schodech na věž umění a cestou si pohoršeně brumlal. Věděl, že si nemohl stěžovat. Tahali los, protože Karotka řekl, že nikdo nemůže chtít od svých mužů nic, co není připraven vykonat sám. A on si vytáhl nejkratší sirku, chechty, chechty, takže musel na nejvyšší věž. To ovšem znamenalo, že když se někde něco semele, on u toho nebude. Tenkému lanku, které viselo od padacích dveří vysoko nahoře, nevěnoval pozornost. A i kdyby se nad ním byl zamyslel, tak co? Vždyť to bylo jen tenké lanko. Gaspoda opatrně nahlédl do stínů. Od někud z temnoty se ozvalo zavrčení. Nebylo to obyčejné psí zavrčení. Takové zvuky museli slyšet pravěcí dnes už dávno mrtví lidé v hlubokých jeskyních. Gaspoda se posadil a nejistě zavrtěl oháňkou. Věděl jsem, tě nakonec najdu na ten můj starý dobrý čenich. Nejjemnější nástroj, jaký pes zná. Ozvalo se další zavrčení. Gaspoda slabě zakničel. Jde tady o to, totiž věci, totiž v tom, přesněji řečeno, abys tomu rozuměla. To, proč mě sem poslali, je... Podobné zvuky mohl zaslechnout i dnešní člověk. Těsně předtím, než se stal mrtvým. Jak vidím, nemáš teď zrovna chuť do řeči, ale věce tam, poslyš, já vím, co si myslíš. Myslíš si takže ten Gaspoda teď poslouchá rozkazy lidí? Gaspora se spiklenecky ohlédl přes rameno, jako kdyby se tam mohlo objevit ještě něco horšího, než to, co měl před sebou. To je právě ten celý zmatek, když je jeden psem, rozumíš? To je ta nepřekonatelná zátěž, které se ani velký fido nedokáže zbavit. Viděl si při v cechu, jo? Slyšela si je vít. Smrt lidem, no, jasně. Ale pod tím vším je strach. Pořád ještě slyší hlas, který jim říká ošklivý pes. A ten hlas přichází přímo z nich, z jejich kostí, protože psi stvořili lidé. Já to vím. Přál bych si to nevědět, ale je to ve mně. To je ta moc, to vědění. Přečetl jsem knihy, věř mi. No, nebo jsem se jimi alespoň prokousal. Tma mlčela. A ty si velký člověk najednou, chápeš? To je velmi ošitné, je mi to jasný. Tak trochu rozdvojení osobnosti. To z tebe dělá něco hodně blízkého psu, protože pes je vlastně taky rozdvojený. Napůl velk a napůl člověk. Děla si pravdu. Máme dokonce jména. Aha, takže naše těla nám říkají jednu věc a hlavy jinou. Je to psi život, když je jeden psem. A já bych se vsadil, že od něj utéct nedokážeš. Nikdy ne, doopravdy. Je to tvůj pán. Tma dál mlčela. Gaspoda měl dojem, že zaslechl tichý pohyb. Chce, aby se zvrátila. Potíže v tom, že jestli tě najde, promluví na tebe a ty ho budeš muset poslechnout. Když se ale vrátíš o své vlastní vůli, je to jen tvé rozhodnutí. Budeš jako člověk mnohem šťastnější. Podívej, co ti například můžu nabídnout já kromě krys a celé škály blech. Tím chci říct, ne, že bych to věděl. Být člověkem nevidím jako tak veliký problém. Prostě jenom nějakých šest, sedm nocí v měsíci zůstane zavřená doma a... Angua zavila. Zbytek chlupů, který ještě Gaspodovi zbýval na zádech, se mu naježil. Pokusil se vybavit si, která žije tata jugulární žíla. Moc nerád bych tam pro tebe vlezl dovnitř a tě ven. Jeho slova doslova zvonila pravdou. Ale... Pravda je, pravda je, že bych to nakonec udělal. Je to život pro kočku, bejt psem. Ještě chvilku přemýšlel a pak si povzdechl. Jo, už si vzpomínám, to je tam, na krku. Elánius vystoupil do slunečního světla. Háček spočíval v tom, že ho mnoho nebylo, protože vítr hnal od středu hustá mračna. Naváško? Břink. Kapitáne Elánie, pane? Co je to všechno za lidi? To jsou členové hlídky, pane. Elánius úžasle zíral na skupinku strážních. Jak se jmenujete? Strážních hrál v pyžamo, pane. A jak se jmenuje... Koksigt? Já nic nedělal. Já nic nedělal, pane, zařval na Koksihta navážka. Koksigt? V hlídce? Břink. Desátník Karotka říká, že v každém z nás je někde pohřbený kus něčeho dobrýho. A jaký je váš úkol na váško? Břink. Inženýr, velitel výkopových prací ve velkých hloubkách, pane. Elánios se poškrobal za uchem. No kdybych vás neznal, řekl bych skoro, že to byl vtip. E, to ta nová helmice, co mi udělal kámo potroublo, pane. Oho, lidé už nemůžou říkat, tam hlede ten hloupý troll. Teď říkají, kdo je ten troll, co on tak skvěle vojensky vystupuje, co už je svobodníkem, co má velkou budoucnost a svůj skvělý osud popsaný po tom celém velkém těle. Eláneus ta slova pracně vstřebal. Navážka na něho vrhl záživý úsměv. A kde je seržant tračník? E, tady, kapitáne Elánie. E, potřebuju svědka Frede. E, dobrá, pane, zavolám vám desátníka korotku. Ten si pamatuje všechno. E, právě sice kontroluje střechy. Frede, znám tě déle než 20 let. Dobrý bože, vždyť stačí, když tam budeš jen tak stát. Nemusíš nic dělat, Frede, v tom se byl vždycky nejlepší. Klusem přibíhal Karotka. Promiňte, že jsem se opozděl, kapitáne. Ehm, víte, chtěli jsme, aby to bylo opravdu překvapení. Cože? Jaké překvapení? Karotka vylovil z kapsy plátěný sáček. Takže, kapitáne... Na památku od hlídky, tedy od většiny členů hlídky? E, počkejte chvilku, támhle přijíždí jeho lordstvo. Klapot, podkov a cinkot postrojů signalizoval příjezd kočáru lorda ve Karotka se ohlédl tím směrem, pak se tam podíval znovu a zvedl hlavu. Na střeše věže umění se kovově zablesko. Kdo je na věži, seržante? E, po pane. Aha, dobře. E, takže, kapitáne, prostě jsme se všichni složili a... Výkonný svobodník potroublo, ano? Ano, pane, je naprosto spolehlivý. v kočár už byl na poloviční cestě k náměstí náhlého osvícení. Karatka rozeznával hubenou, tmavě oblečenou postavu na zadním sedadle. Znovu obrátil pohled k obrovské šedé hmotě věže. Pak se najednou rozběhl. Co se děje? V té chvíli se rozběhl i Na Navážkovi kotníky zabubnovali nadláždění, když se pustil za nimi. A pak to tračníkovi došlo. Bylo to takové náhlé osvícení, jako kdyby mu někdo foukl přímo do mozku. A do prdele! V prachu tiše zaskřípily drápy vytáhl na mě meč. A to zčekala. V jednu minutu je ten mládenec na vrcholu světa objevil právě úplně novou oblast skvělých celoživotních zájmů, něco, co mu pravděpodobně připadá ještě lepší než procházky po historických památkách a pak se otočí a uvidí na místě svého štěstí vlaka. Mohla zaopatrně připravit. Víš, tohle je můj čas, nebo pak něco. Nemůžeš mu mít za zlé, že ho to zaskočilo? Fakticky ne. Tak a teď se tě naposled zeptám. Vejdeš ven dobrovolně, nebo musím mít já za tebou a nechat se brutálně zmasakrovat? Když lord Vetinare viděl, jak k němu pádí několik mužů hlídky, vstal. Proto mu první kulka proletěla jen stehnem místo hrudí. Pak karotka vytrhl dvířka kočáru a zakryl Patricie vlastním tělem. Proto druhý výstřel proletěl karotkou. Angua se pomalu vyplížila ven. Gaspoda se poněkud uvolnil. Nemůžu se vrátit, já... Najednou strnula, uši se jí vztyčily. Co je? Co je? Něco se mu stalo. Angua vyrazila: Hej, počkej na mě! běží směrem ke Stínovou! Třetí výstřel odštípl úlomek z navážky, který narazil do kočáru, převrátil ho na bok a přetrhal postranky. Vyděšení koně se dali na útěk. Kočí si v duchu provedl bleskový rozbor momentálních pracovních podmínek ve vztahu k výši své gáže a zmizel v davu. Elánius se vrhl za převrácený kočár. Další výstřel vykřísl jiskry z dlažby těsně vedle jeho lokte. Naváško! Pane! Jak jste na tom? E, trochu sáknu, pane! Další výstřel narazil do kola nad Elániovou hlavou a roztačil ho. Karotko! Průstřel ramene, pane! Elánius se opřel o lokty. Dobré ráno, vaše lordstvo, prohlásil poněkud nepříčetně. Pak se překulil a vytáhl z kapsy mírně pomačkaný doutník. Nemáte někde oheň? Patricej otevřel oči. Ach, to je kapitán Elánius. A co bude dál? Elánius se usmál. Je to legrační, pomyslel si, jak jediné chvíle, kdy mám dojem, že opravdu žiju, jsou ty, ve kterých se mě pokouší někdo zabít. V těch okamžicích si člověk všimne, že je nebe modré. No, teď právě moc modré není. Je dost zataženo, ošklivá mračna, ale všímám se jich. No, teď počkáme na poslední výstřel a rozeběhneme se do nějakého pořádného úkrytu. Zdá se, že ztrácím poměrně Dost krve. A kdo by si byl pomyslel, že v sobě vůbec nějakou máte, odpověděl Elánius s upřímností těch, kteří vědí, že pravděpodobně stejně zemřou. A co ty, karotko? Dokážu pohnout rukou? Bolí to jako mrcha, pane. Ale vy vypadáte mnohem hůř. Elánius se podíval na sebe. Přední část šatů měl prosáklou krví. Musel mě poranit nějaký úlomek kamene. Vůbec jsem to necítil. Pokusil se představit si v duchu nic. Šest trubiček, všechny v jedné řadě. Každá má na jednom konci olověnou kulku a uvnitř náplň prachu číslo jedna a posouvají se do ručnice jako střely do kuše. Přemýšlel, jak dlouho může trvat, než se do ní nasadí dalších šest ale vždyť jsme ho konečně dostali tam, kde jsme ho chtěli mít. Z věže vede jen jediná cesta. Takže, možná, že my budeme dřepět tady na otevřeném prostranství a on po nás bude střílet olověné koule, ale máme ho tam, kde jsme ho chtěli mít.